Моя кохання, то сни грайливі, В яких бентежить мене твій сміх. Моя кохання, одвічне диво, Кладу із серцем до милих ніг. Може, ця пісня не так би вразила лані душу, Як би не голос короля. Як він співав? Той співлився немов розплавлений кришталь, виблискував іскорками, Наче сніг на гірських вершинах. Пестив ніжно, як мамині руки, і дзвенів, як срібні різдвяні дзвіночки, що раз на рік закликають янголів у гості до своїх підопічних. Те, що вона плаче, Світлана зрозуміла лише тоді, коли гарячі солоні сльози потекли по підборіддю. І Олесь кинувся їх заціловувати, примовляючи. «Ну що ти, Люба? Не плач! Не треба, ладо моє!» Він знімав ті краплинки губами, ще щось шепотів, що саме вона не дослухалася, бо від дотику тих губ їй робилось погано, і добре водночас. Того, як король всадовив її на ложе, Лана не пам'ятала, того, як вкладав їй під спину згорнуте рядно, теж, і отямилась вона, коли Олекса, востаннє поцілувавши її, зник. Та не встигла вона, протестуючи, квакнути, а тільки жаб'ячі звуки нині відтворювали її горлянка, я колись повернувся, тримаючи в руках срібний кубок. «Що це?» – слабко спиталась вона. «Приворотне зілля», – пожартував король, з великим полегшенням відзначивши, що Лана вже не плаче. «Хочу приворожити тебе!» Хочу, щоб ти відчувала до мене те саме, що і я до тебе. Дивись, як би невдовзі не довелось давати мені відворотне зілля. На смак воно було дивною сумішю кагору та мускату, а пахло воно, як розтерті між пальцями пелюстки чайної троянди. Лана примружилась, ковтаючи цей нектар. Вона трохи соромилась того вибуху емоцій і нерішуче почала... «Сама не знаю, що на мене найшло, Олесю». «Ні? А я хотів би, щоб знала. Скажи це. Не можу». Світлана жахнула словам, які вже готові були зірватися в неї з язика, чи не більше, ніж звісті, що в місті лютує чума. «Не можу, Олесю. Вони, ці слова, належать одному чоловіку і я. Де він той чоловік?» різко спитав король. Але Лана не образилась, бо різкість цю віднесла і абсолютно правильно не на свій рахунок. Помер. Убитий? Ні. У нього була та ж сама недуга, що і в тебе. Просто розвилась швидше, і я не встигла. Мене навіть не було в місті. Він помирав, а мене поруч із ним не було. Розумію. Олекса відвернувся. «Ти врятувала мене, щоб сплатити борги?» «Я врятувала тебе, щоб ти жив!» «Мій світлячку, так не можна!» Король знову зазирнув у її обличчя. «Не можна ховати серце з небіжчиками! Не можна ненавидіти світ за те, що він живий, тим часом, як ти почуваєшся мертвою!» «Повір, ти скажеш ті слова мені!» «Навіщо?» Від безнадійної туги, яка прозвучала в цьому питанні, Олесь здригнувся: бо я так хочу. Ну що ж, Лана допила вино і підвелася. Причина вагома? Чи це наказ? Ноги ще погано слухались її, тремтіли, тремтіли й руки, коли вона подавала порожні кубо королю, та наличку, захмареному спогадами, почали оживати очі. Олекса гадав, що це хороший знак. А ти послухалась би мого наказу? А чим загрожує мені непокора? Олесь теж підвівся, відставив кубок на стілець і прошепотів щось на вушку лані. Щепід приємно зігрівав витончену вушну раковину дівчини, а її тоненькі, мов шовкові шнурки, чорні брови злетіли до коренів волосся, коли король завершив мову. Отакої! То це погроза чи пропозиція? Нікому цього більше не кажи, мій пане, бо матимеш у королівстві цілу купу злісно непокірних панянок. І хто їх зможе звинуватити? Лана мрійливо зітхнула. Тільки не я. Якщо ти говорив серйозно, обіцяю опиратись твоїм наказом до кінця життя. А тепер? Ходімо, познайомиш мене зі своєю годувальницею. Тримаючись за руки, мов школярики, вони з Олесем вийшли із палацу. Усі, хто траплявся на їхньому шляху, включаючи Романа, старанно робили вигляд, наче вони прозорі, і побрели через майдан, на якому король розповідав Лані про відтворення світла до урочища Ткаль, де жила його годувальниця, мама Ганна, як називав її Олесь. Лане спиталась, а де ж його рідна мати? «Померла при пологах», – відказав він, – «разом із немовлям». «Я нині мав би сестру. Мені три роки всього було, я майже не пам'ятаю неню, Щось збереглося в пам'яті, якісь уривки снів і все. Чомусь пригадуються теплі руки, сміх і сяйво її волосся». Найперше світло, яке я бачив у житті. Синку, маленький, ти й цього не бачив. Моє волосся темне, як ніч, що для тебе так і не закінчилось ранком. Три роки. Мало так. А твого життя було три хвилини. Урочище, де жили ткалі, було густо засіяне вибіленими хатками». І виглядало чистеньким, мов ті шмати світлого льняного полотна, які тріпотіли від вітру, підвішені на гіллях дерев біля осель, вочевидь для вибілювання під сонячним промінням. Вузька ґрунтова доріжка, чи, ліпше сказати, широка стежка, примхливо звиваючись, петляла між тими хатинками, і раз у раз із подвір'я хтось укликав короля. І чи то звучав ніжний молодійний жіночий голосок, чи дзвінки дитячий, чи басовитий чоловічий, чи вигукував «Здоров'я та моці, мій пане!» Олесь зупинявся, і з усмішкою, у якій не було й краплини фальші,